пройшов пішки по великій підвальній і сів у тролейбус біля золотих воріт. Київ був ще кращий після лікарняних стін. Сава думав до вечора протинятись, потім зайти на роботу і упороти сміття. В інститутському подвір'ї робота двірником інтелігентніша, ніж у двірника квартирних будинків. Ніхто тебе не зобов'язує збирати кістки й онучі для загут контори. Головно, метеш папірці і перемервлене сіно із кліток піддослідних тварин. Ну, правда, Саву трохи вернуло від закривавлених тампонів, та добре, що хоч ніхто тої роботи не бачив за цільними залізними ворітьми. Зате цілий день у Сави вільний. Аби можна було посидіти в читальні, чи просто мати вільну для думок голову, позгрібаєш на купу сміття, приїжджає бджілка, бачки на машину, раз, в рукавицях, у халаті, нічого. Сава до армії майже кожного дня гній від корови викидав. Ще не відвик від чорної роботи. Говорив же тоді на комсомольських зборах Петрові Онищенко, «Вигнали тебе з вузу, тому ти думаєш, що це вже кінець світу. Твої ж батьки весь свій вік від землі жили, та й були чесними. А ти оце вже готовий батька рідного продати, лише б у науку. А на що нам наука і науковці без честі. Говорити про когось легко було. То нема чого носа вернути, коли тебе самого поперли. А ти хочеш з тимчасовою студентською пропискою у Києві біля розумних людей тертись. Щось місяців зо два Сава шукав роботу, після того, як залишив редакторську посаду у видавництві. Але, швидко знаходячи вакансії через знайомих хлопців, швидко й отримував відмову. Для цього треба було лише сказати, що ти навчався в університеті. Приречений. Без перспективи на закінчення освіти, літературне життя і інтелігентну роботу, Сава без надії йшов на ще кимось рекомендовану адресу і намагався уявити, як продався Павло. На той момент, як Павло прийшов до Сави у видавництво просити троячку і скаржитись на безвихідь, про Павла вже з рік говорили, що він продався кидебістам. Так, це було, мабуть, з рік тому, коли Павло прийшов до кафе київське, а Василь йому замість привітання. «Ну що, хлопців продав, а сам гуляєш?» З того часу до Павла ставились непевно, бо Василь це сказав так, ніби щось знав. Павлові тоді стало не по собі, і він пішов десь далі. Але потім Василь з Києва зник а Павло приходив на склянку вина, бо більше не мав у Києві друзів. Сава подавав Павлові руку для вітання. Степан не подавав демонстративно. Володька біг до телефону. Інколи якось обходились без традиційних потисків рук при Павлу. Інколи Павло сам жартував, що от, мовляв, продався, тільки не було зрозуміло, чи це жарт. Проте там... Павлу не давали ніякого морального перепочинку після тої справи, за яку йому натякав Василь. Вимагали продавати і оцих вічних студентів, яким було всього по 20 років. Павло вперся, він ще пам'ятав, як йому було тоскно і самотньо, коли він продав оцих старших, їх посаджали. Власне, він лише доповнював картину їхньої неблагонадійності. Зі своїми думками вони особливо не крились. Серед кедебістів він теж не міг знайти друзів, бо вони кадрові. А він – волоцюга, алкоголік. лірична натура. Мріє описати сценарії. Здібний, начитаний. Недовчений. Саме придатний на те, щоб передавати з вуст у вуха, про що оці хлопчаки між собою говорять, що читають, де беруть книжки, про що потякають, сп'яну. З них колись виростуть Діючі культури, але вони про це ще не здогадуються, просто живуть. Але в КДБ вже будуть знати їхні характери. Павло їх полюбив. Це були його духовні друзі. Схожі літературні уподобання і Сава, і Степани і Василь, і Григорій. Переймалися також тривогою за долю України. І це було Павлою не чуже. Він як старший і досвідченіший милувався ними. Навчав бандерівських пісень, знаючи, що доведеться продати і цих. Пришвидшував дозрівання товару на продаж, але не міг не закохуватися у людей. Його-то був уперся і перестав давати інформацію. Його знову вигнали з університету.